בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה כ"ח, מיוסד על תורה ל"ט, בליקוטי מרונטיניאנה. רואה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף, ושבע קרובים מופיע. ריבונו של עולם, מלך, מנהיג ומשה אל מלא רחמים. אשר חמלת לנו בחמלתך הגדולה ושלחת לנו מושיע ורב, גואל ישראל וקדושו. ומשה רבנו עליו השלום, אשר הוציאנו מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, ונתן לנו את התורה, והאיר עינינו, והודיענו אמיתת אמונתך הקדושה. ובעצם גדולתו הנפלאה היה יכול להאיר גם בהפחות שבפחותים כמונו היום, להודיע לכל גדולתך וגבורתך. לפקוח עיניים עברות, להאיר עיני כל ישראל, אפילו אותם שמבחינת טרגלין, שיוכלו להעמיק בדעתם להשיג התכלית האמיתית מכל הברואים שבעולם. לדעת ולהכיר אותך תתברך לנצח על ידי כל הבריאות שבעולם, ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת. אשר הדור שזכו למנהיג הזה, אשר עיניים שזכו לראותו, אשר אוזניים שזכו לשמוע דברי אלוהים חיים מפיו הקדוש והנורא, שהיית שכינה מדברת מתוך גרונו. ראתה ה' אלוהינו אבינו עתה, את עושניך לשברתנו, פקח עיניך ורואה שוממותנו. חוס ורחם עלינו ואורנו ולמדנו מה נעשה עתה. מה נפעל עתה, אל מי נפנה לעזרה. אגידה לי שאהבה נפשי, אחד תיראה, אחד תרביץ בצהריים. הודיענו נא באיזה דרך נשותת לבקש מנהיג אמיתי כזה. כי לעוצם שפלותנו וחלישותנו אתה, וכולנו אין פנינו יפות כלל. אין מי שיוכל לעזור אותנו, כי אם רבי הוא מנהיג אמיתי, שיהיה באמת בבחינת משה רבנו עליו השלום. שיוכל להאיר גם בנו הדעת הקדוש שנזכה על ידי זה לבוא לתכלית האמיתי. לדעת ולהכיר אותך תתברך לנצח. על ידי כל הבריאות שבעולם, אשר כולם נבראו רק בשביל זה, כדי שיזכה האדם להכיר אותך על ידם, שזה עיקר התכלית של כל הבריאה בכלל ובפרט. ואיך זוכין למצוא מנהיג כזה? אי איפה הוא? אי מקום כבודו? אי העצה והתחבולה שנזכה למוצאו? כי אם אמנם גם אתה נמצאים צדיקים ומנהיגי ישראל, אדוני עליהם יחיו. ויארך ימיהם ושנותיהם. אבל לא כל המפורסמים כולם ידעו בעצמן ולא יבושו שאין להם זה הכוח שהזכרנו לפניך, שהוא הכוח של רבנו להעיר בנו הדעת הזה, שישיג כל אחד ואחד את התכלית האמיתי בזה העולם מכל הדברים שבעולם, אשר לכך נוצרנו. ועתה מה נעשה ומה נפעל מי יקום בעדנו? או אם יקום יעקב כי קטונו. אמר ידי אלמקול המרחם על הארץ, מרחם על הבריות. אשר נחית חצון עמך ביד משה ואהרן. אי רחמנותך על ישראל, עם קודשיך אתה. על מי נטשת מעט הצון הזה? על מי עזבת אותנו, חלושי כוח כאלה, פחותי ערך כמונו היום? ראה עמידתנו דלים וריקים, אשר הושחרו פנינו מפני חטאותינו, ונכפפה קומתנו מפני עוונותינו. אל מי ננוס לעזרה? המעוס מאסת את יהודיים בציון געלה נפשך? מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא? קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה ועתה. האם הפקרת את עמך ישראל חלילה? הלא כבר הבטחתנו שאפילו בתוקף ירידתנו בעומק הגלות הזה בגוף ונפש כמונו היום לא תעזבנו ולא תמאסנו לעולם. כמו שכתוב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, אני, כי אני ה' אלוהיהם. וכתיב, ולא דיבר ה' למחות את שם ישראל מתחת השמים. וכתיב, כי לא ייטוש ה' את, את עמו בעבור שמו הגדול, כי יואיל ה' לעשות את חמלו לא לעם. וכתיב, כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. וכהנה וכהנה עוד הבטחות הרבה אשר הבטחת את אבותינו לעוזרינו ולהושיענו בכל דור ודור. ועתה אתה, איה רחמנותך, איה נפלאותיך. ולמה תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה? חוס וחמו עלינו, חוס ורחם עלינו וזקנו ועוזרינו להתפלל ולהתחנן לפניך על זה הרבה. לצעוק ולזרוק זעקה גדולה ומרה. ולבכות לפניך בכל יום על זה בדמעות שליש, עד שתחוננו ותעננו ותחמול עלינו, ותיתן לנו רואה ישראל מנהיג אמיתי, מנהיג רחמן, כמו משה רבנו, רואה נאמן שיוכל לעסוק בתיקוננו, להשיבנו אליך באמת, ויעיר גם בנו השגת דעתו הקדושה, ויפקח עיני דעתנו בקדושה ובטהרה גדולה שנזכה גם אנחנו להשיג התכלית האמיתית מכל הברואים שבעולם. ולהכיר אותך באמת ולהתקרב אליך ולהתדבק בך לנצח. ותעזרנו ותושיינו לקבל שבתות כראוי, בשמחה וכדבה גדולה ובדבקות נפלאה, כרצונך הטוב. עד שנזכה על ידי זה לדעת ולהשיג תכלית מעשה שמיים וארץ גם בזה העולם. לדעת ולהכיר אותך באמת על ידי כל הדברים שבעולם, כרצונך וכרצון ירח האמיתיים. עדי נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. מלא רחמים, אדוני, כך איננו ונראה, ונבין ונשכיל האמת לאמיתו לה איך להתנהג עתה, באופן שנזכה לבקש ולמצוא מנהיג אמיתי כזה שהביאנו בחיינו לתכלית האמיתי. כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. אנחנו החומר ואתה יוצרנו מעשה ידיך כולנו. עליך יעזוב חיליך יתום, אתה היית עוזר. כי אתה לבד יודע צפון ליבנו, ואיך לעוזרנו אתה בכל העניינים. ובפרט בעניין זה אשר בו תלוי הכל, שנזכה למצוא המנהיג האמיתי שהוא בבחינת משה רבנו. שיוכל להביאנו לתכלית האמיתי והנצחי מהרה בחיינו. והטוב בעיניך עשה עמנו, כי אנו משליכים כל יהבנו עליך. ואני תמיד אאחל עד ישקיף ויראה ה' משמיים, וישוב אלינו וירחמנו וכאב את בן ארצנו, ויחזיר לנו עטרה ליושנה וייתן לנו רועה כלבבו. ויקוים הרע מקרא שכתוב, ונתתי לכם רועים כליבי, וראו אתכם דעה והשכל. ותמהה ותחיש לגאולנו ותביא לנו את משיח צדקנו. ביקויה מהרה והקימותי עליכם רועה אחד וראה אתכן, את עבדי דוד, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרועה. ואני ה' אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני ה' דיברתי. ונאמר ולא יטמעו עד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, ותיארתי אותם והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, ובחוקותי ישמרו ועשו אותם. אדוני אלוהים צבאות אשיבנו, האר פניך ונבשע.